Az ember elindul, ki tudja, hol áll meg, és ha megáll, hogy valakit hogyan talál meg? Minden esetre kezet szorítok a kínai császárral, de ez sohány vigasz. Tuxon őrmester fogadott, mert már régen elmúlt kilenc óra, és az ilyesmi őt mindig tajtékzásra ösztönzi. Hiába mondtam neki, hogy a montanyoni herceggel voltam, és ettől a fiatal embertől nem olyan könnyű szabadulni. Ő csak tajtékzott tovább. És hát, ki vitathatja el tőle ezt a jogot? Mikor elfogyott a tajték, meg egy kis sészédelegve mentem a közös hálóterem felé, mert ha nem is járt közvetlen következménnyel Tokszon őrmester tajtékzása, azért mégis megviseli az ember idegeit. Már éppen a hálóterem ajtajához értem, amikor eszembe jutott, hogy telefonálnom kell. Valami fiatal újonc ült a telefonszobában, és egy kicsi okvetetlenkedett. A szabályzatot emlegette, majd kijelentette, hogy semmi szín alatt nem engedi, hogy a telefont használjam. Később, Kényelmetlen helyzete lehetett az iratszekrényben, ahol biztosan rövid idő alatt magához tért ájulásából. Nem volt azonban időm, hogy ezzel törődjem, mert barátom, a szűkszavú Bordin káplár, már jelentkezett is a főparasnoksági palota telefonjánál. A köztünk lefolyt drámai párbeszéd így játszódott le. – Aló, káplár, itt Lor – de és? Hát, csak úgy mondom. Hát nem nagy öröm. Hát az lehet. De nem is azért hívtam fel, hogy örömet okozzak magának. Csak éppen meg akarom tudni, hogy rendben megérkezett-e a herceg. Miféle? Ej, hát a montanyoni herceg, na no, hát akivel együtt voltam ma délután. Aha. Na most nem tudom, mire véjem ezt a kimerítő választ. Azt jelenti ez, hogy megérkezett? Ez esetben köszönöm a szíves felvilágosítást. Nem. De köszönöm. Nem Hát mire mondta, könyörgöm? A megérkezésre. Azt hiszem, egy kicsi elsápadtam. Tehát nem érkezett meg. Nem tudok róla. Hát tudjon, róla legyen szíves. Ez életbe vágó fontosságú. Én csinő, mit most tréfálkozásra? A hóhér magával. Na, most megnézi, vagy nem? Meg. Csend. Szünet. A homlokomon kiüt a verejték, halkan fohászkodom. Egy kise idegesen előveszem a cigarettatárcámat és a gyufát. Aj, már, hát ez a számba egy gyufa semmi esetre sem akar meggyulladni. Noha a cigarettát már pillanatok óta ott tartom előtte. Pedig előzőleg többször is végighúztam a szopókás végét a tárca külső oldalán. Aj, már. Na, na. A végre. inkább pláreket hangja a Memránba. Nos, ez szó szerint azt jelenti, hogy Halló, Lor, itt van még a telefonál? Bordinkáplár dialektikáját ismerni kell. Hogyhogy? -hogy? Mondtam. Jó van, na hát ennek a marhaságnak épp úgy nincs semmi értelme, mint annak a nosnak. De Bordinkáplár nem nézi az ilyesmit? Így szólt. Nem. A verejték csöppek valóságos tavakká nőnek a homlokomon. Szóval nem érkezett meg a herceg. Már mondtam. De hát hiszen ez, mondja káplár, biztos, hogy jól utána járt a dolognak? Biztos. A tisztek már izgatottak. Hát én is. Hát én meg most mit csináljak?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 Embereket kiküldtem. Vívjon tíz perc múlva. Kaplár, a kötöm, hogy... Na jó, maga csak beszéljen tovább. Én közben leteszem a kanylót. És csak ugyan leteszi. Leteszi? Tíz percig hiába való kísérleteket teszek, hogy elszopogassam azt a radírgumit, amit idegességemben savanyú helyett vettem a számba. Hát közben a telefonos katona már magához tért a szekrényben, kinyitotta az ajtót, hanem gyorsan a fejére ütöttem egy levélnehezékkel, amitől néhány percre újból elvesztette az eszméletét. Aztán ezt a műveletet átlag három percenként megismételtük, de végül is megszokta. Éppen negyedszer dugja ki a fejét a szekrényből, amikor cseng a telefon. Na, gyerünk! Levélnehezék, ájulás, visszagyömöszölöm a szekrénybe, becsapom az ajtót, és felkapom a kajdlót. – Háó! – kiáltom. – Innyema, apen egye meg magát, de sokáig várakoztatja itt az embert. – Amit gondol, kötélből vannak nekem az idegeim? – Nem ártana, ha kötélből lennének az idegeim, maga csirkefogó. Könnyebben el tudná viselni a holnapi kihallgatást. – Vegye, tudomásul, hogy rapportra rendelem. Majd én megtanítom magukat, hitvány banda. Most pedig azonnal kapcsolja nekem Lajernon tábornok urat. Mondja meg, hogy Sattel-Noá tábor akar vele beszélni. Lassan egy karos rösködök, elintézem a kapcsolást, és úgy érzem, hogy bíborvörös az arcom. Na még csak ez hiányzott. Megegyzem, az az érzésem, hogy ezen a holnapi kihallgatáson én nem nagyon veszek már részt. Pacsaka a herceg mégis. Cseng a telefon, felugrom, valósággal hapták bohágom magam, és előírás szerűen jelentkezem. Haló? Itt az Orani Fort Center Teréz távbeszélő irodájából alázatosan jelentkezik. Megőrült, szövekasszú. – Mit marháskodik? – Ah, nem marháskodom, Mána. Mondja gyorsan, mi van, de röviden. – Hülye! mikó beszélek én hosszal? – Tehát? – A herceg eltűnt. – Na, akkor én készen vagyok. – Gondolja, hogy főben Te biztos. – vagy csak munka. – Lehet, hogy akasztás? – Ehehe. Átkozottul megnyugtató válaszai vannak. És ennek az embernek egyszer én megmentettem az életét. Gondolja, hogy szökjen meg? – Mondja maga ló. Ezt pont a fejjebb valójától kérdezi? – Na jó, hát akkor nem kérdezem. Sőt, ha így jobban tetszik, akkor még azt is megígérem magának, hogy nem szököm meg. Ja, rendben van. Nehogy puskát vigyen magával. Akadályozza a futásban. Már le is teszi a kagylót. Végig simítok a homlokomon, mély lélegzetet veszek. Septébe fejbe ütöm az oktovetetlenkedő újoncot, aki már ismét ki akar mászni a szekrényéből, mire szokása szerint engedelmesen elájul. Én pedig rohanok. Toxon őrmester utána művölt a folyosón. Lar, maga májbeteg ledér krokodilus. Még mindig nem feküdt le? Mit szaladgál itt? Hova rohan? A megszököm a légióból, feleltem. A barátaival közölje a hülye vicceit. Figyelmeztetem, hogy ne kerüljön a szemem elé egy pár napig, mert megjárhatja. Na hát ezt megígérem, feleltem. Átvetettem magam a kőfalon, és éppen a földre értem, amikor hirtelen autóreflektorra világított a szemembe. Azután meg egy hang. Légionárius, azonnal nevezze meg magát! Nohá, hogy ne persze, csak előbb kiondoláltatom a fogsoromat. Noha előzőleg csak telefonon hallottam, mégis ráismerek Satenoátából szerb nagy hangjára. Ez a magasrangú úr úgy látszik nem tudta kivárni a reggelt. Tovább mérgelődött, és most már személyesen jött, hogy bizonyos rendszabályoknak vesse alá azt az elvetebült gazembert, aki telefonice annyira megfeledkezett itt magáról. szép jövő áll mögöttem, illetve szép múlt előtt állok. Ha jól meggondolom, ez az utóbbi megállapításom azért nem is bolondság. Ha a kezei közé kap, Lor legionárius pár percen belül a múlté lesz. Tehát a pár perc múlva bekövetkezendő múltam előtt állok? Illetve hát áll a fede! Na, utcu bizony, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk. Gyorsan beugrom egy bokor mögé. Előttem, mint egy nyolc méternyire, egészen keskeny sikátor gyílik. Olyan keskeny, hogy éppen ha két ember elfér benne egymás mellett. De az autó ide csak sárhányó és kerekek nélkül követhetne. A tábor szerd nagy figyelmeztető lövést ad le. Hallom, hogy a lövés nyomában az erődben felharsan az erőd szignálja. Alarm! Leszegem a fejem, és rohanok, mint egy őrült kiletépte láncát. Bakancsom csattog a kövezeten. Ismét figyelmeztető lövés. Tudom, hogy a harmadik már utánam jön, tehát cikkcakban futok, amennyire ebben a szűk utcában ez egyáltalán lehetséges. Aztán hallom, hogy ismét csattog a kövezet, ből mindig talpra esett és logikus gondolkozásom már is kihámozza, hogy üldöznek. Hát ezek a gyerekek átkozott túl gyorsan tudnak kirohanni egy ilyen erődből. Sortűz. Csodálatosképpen egyetlen golyó sem talál el, ami nem véletlen és nem írói mesterfogás a részemről,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 Ez szinte csodálatos, hiszen valódi mesterlövészekkel voltam én eddig együtt. Á, jó, ha nem is akarnak eltalálni, azért még nem múlt el a veszély. Hát üldözniük kell, és feltétlenül el kell fogniuk. Ebben nem lehet tréfálni. A szökésben lévő légionistát el kell fogni élve vagy halva. Ha ragaszkodnak is hozzá, hogy élve fogjanak el, de biztos, hogy elfognak. Na, utcu! Rohanjon lor, biztatom magam szeretettel és udvarjasan. Róhanjon, kedves lor, ahogy a torkán kifér, vagy ahogy az ideje engedi. Ha most itt kézre kerül, akkor először felkoncolják, mert megsértette Satenó áltából szernagyot. Nagy nyomban utána kerékbe betörik, mert elvesztette a montanyoni herceget. Tehát vágtasson, kedves Lor, ha fontos magának ez a szép, színes, kalandos élet. Rohanjon, tisztelt barátom! Én mindig hallgatok magamra. Rohantam tehát! Bekanyarodtam egy másik sikátorba, majd a harmadikba. A katonák utána. Újabb tűz. A mellettem lévő gázlámpa repítjára törik, és sötétség borul közém és üldözőim közé. Szintem mesébe illő, hogy valamennyien így telibe találták, holott engem meg nem tudtak eltalálni. Újabb kanyarodó, Újabb sikátor! Aztán hirtelen minden átmenet nélkül egy fasorban vagyok, ahol villák állnak elszórtan. Hát sajnos erősen megközelítettek. Itt valamit tenni kell, mert ezek elfognak. Mert ezek olyanok. Néhány pillanatra sikerült leráznom őket. Egy villa előtt állok. Egy szép két emeletes épület, hegyes vasrácsal körülvéve. Egy helyen megszakad a vasrács, és a rést magas kőfal tölti ki. Olyan magas, hogy nem is kapaszkodhatom fel rá. De szerencsére itt van egy fa. Na, csak felfelé, kedves Lor. Úgy mászom a fám fölfelé, hogy igazat kell adnom Miss Lillian Harvinak, akinek egy évben udvarolni próbáltam, és aki ugyanabban az ízben kijelentette, hogy majom vagyok. Na, nem vagyok a fán. Pontosan egy síkban a fal tetejével. Nagy fohászkodás, nagy lendület, nagy ugrás, egy pillanat, már is a falon vagyok. Egy mozdulat, már is lehupanok egy felásott virágágy kellős közepébe. Hát ez eddig rendben is van. Na, most gyorsan be az épületbe, mert ezek a kíváncsi természetű fickók esetleg bevilágítanak a rácsok mögé, és meglátják, hogy itt kuporgok a kis kiterjedésű kertben. A szerencsére tolvajkulcs van nálam, amelyet tolvajbarátom gombolyak zsebéből loptam ki a múltkor fogadásból. Egy pillanat, már is kinyitom a földszinti folyosóra vezető üvegajtót, és nagyot lélegzem. Hát, itt már nehezebben érnek utól. A folyosó meglehetősen sötét. Mindössze egy blilakék lámpás világít a plafonról, sápasztó fényt vetve a linoleommal takart kőkockákra. Ez úgy látszik valami penzió vagy boarding house, mert elég sok ajtó van egymás mellett, és Errefele különben is ilyen melőkelő tömeglakások számára építették át a villákat. Á, mindegy. Reméljük, hogy valamelyik vendég nem toppan ki ide a folyósóra, amíg el nem bújok. Minden esetre leülök néhány pillanatra egy kényelmes karos széket imitáló csőbútorra, és kifújom magam. Mikor némileg rendbe jön a lélegzetvételem, és csillapul a szívdobogásom, cigarettára gyújtok, nagy füstfelhőt eregetek magam elé, és gondolatban megveregetem a vállam. – Bravo! Kedves Lor, ez alaposan hozta. Tudtam én, hogy maga talpra esett gyerek, és biztosra vettem, hogy feltalálja magát. Ön egy nagy feltaláló, kedves lar, valóságos Edison. Most szépen megvárja, amíg bajtársai jó messzire lesznek, aztán kényelmesen kisétál ebből a villából, és majd csak akad egy hajó a kikötőben, amelyikre fellopakodhat. A vége a szép légiós életnek, és noha kockás Pierre nevezetű... Gyanús jellemű, barátja, sűrűn zokog majd maga után. Egyszer majd csak megnyugszik. Na ja, hát, ami a gyanús jellemet illeti, legyen szabad megjegyeznem, a bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű. A szerző. Addig szívom a cigarettát, amíg a körmömre ég. A folyosó kihalt, a vendégek alszanak, a szobalányok alszanak, az inasok alszanak, de mindenki alszik. Csak a lelki ismeretem, Éber, hát gyorsan elaltatom őt is. Á, hát nem tehet semmiről, kedves Lor, biztatom magam barátságosan és elnézően. Hajdalom, önt a bal szerencse üldözte idáig, az ártatlansága tudatában csak mosolyogva legyinthet. Eldobom a cigarettát, mert körülbelül elérkezettnek látom az időt, hogy továbbálljak egy házzal, illetve több villával. Bajtársaim most már messze járhatnak. Kedélyesen lövöldözik a cégtáblákat és a gázlámpákat, aztán összevigyorognak, visszamennek az erődbe, és némi vadkáromkodásokkal fűszerezve, de teljes hangon közlik, a hasonló modorban, bár cseppet sem teljes hangon káromkodó tokszon örmesterrel, hogy már belefáradt a kardjuk a nyomon bottal való ütésébe. Na. Ezen tűnődöm vidáman, aztán a folyosó egyik ablakához lépek, és kitekintek, hogy megnézzem. – Tiszte a levegő? A levegő tiszta. Olyan tiszta, hogy még a félhomályban is megláthatom azt a legalább háromszáz főnyi katonát, amelyik szuronyos puskával körülvette a villát. És bajóslatú mozdulatlansággal nyilván valami vezény szóra vár, hogy további kötelességét teljesítse.